ڈا مولا مولانا عبدالباری صاحب دا دور تفسیر قرآن دا باہتر نمبر کیسٹ چپٹوپائے محل لا پھر اگزائی مسجد کی پس سات سات دوزار نو کی شہرے دا دید ملے ایدو پتہ یا سات ایدو سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تئیس عبدالرحمن پلازان اس دیمین چوک جانگیرار اور صحابی پروپرائیٹر انورشیر توحید موبائل نمبر زیرو تین خو خاندانې نو وا دې نو ورنې نو بلاری بوډاو که تاسو دغه حالت په چه کمه طریقې غي سرویسه رولي دی بیا ته مروزه سرویس سره سارو. بیا ته مروزه خېر دینو کری کا او پردو سره سره نه وړیو ځای کې خو بل ځای کې ځان لکارو ګور بیا دین دایي حالت پران کم ذکر کوي ورسره پس یو څه کوي نه موسی علیہ الصلات والسلام فصقالهم ما سريوب دوړو د پاره راغه موسی علیہ الصلوۃ والسلام ویلر شي زده د ایسار وی وکم نهه زاته دوبه کې خواله نو بکم هغه دا خیالو چې یره دا आवाज سره دی او دې په دلا سوده سوده بوکا څنګه راواسي هغه دوکا دوم را درناوه چې لاسو کسو برایستا په خو بده سي بوکي چې پړې بہت زړوند او یو غاړه نه غونبل دلو یو قص باغ پړې ونیو چې لک بیرښتونو بل بو سره ملګری شنه داسې بیرښت او بوک ابو بار او به هر حال چې دريګي باندې غبلاسو کا سره ايسا موسی عليه السلام ټول خوا دي فوکل په يواس دري د بوکيده دوکې راو وسه د دې ساروي وبکړه پس کا له ما ساروي وبکړه دې دواړو لا ثم تو الله الا ذلي بیا وګرځيده يو سوري دا فقال انه اود رب زمانه ربا اني ذا لما هغست انزل ديليه چتي رالي کی ماتا من خيرن دهر يو خيرنا فقير ذات محتاجم مراد خير نديده کې زګدا تورز نه هرې ساروي وبګنه او بډې مزدوري نه اخلي زګا چې یو طرفه بغیر ازاد الله دنه پدې اجرت نه اخلم وي او الله تاسو سوال کوي چې اني لېما ان زلذ اليا من خير سفير ما عطات جل خي خپل فریاد الله تختارکا حاجت دی الله تختارکا مخلوق نه پټکا امتحان برازي امتحان برازی او چې کله د الله د طرفا تا دا هرې مصیبتو ته پریشانای دلرو کول اراده وشي نو الله رب العزه بیا پورا لريږي موسی علیه السلام سوره دینه هری تیری کړی وی اترځي پرد اتو کالو د بیغه خوراک تنظیم ول اللهو اترځي نه هری تیری کړی وی وجهار وی وبکړ پاغي مزدوري وانه غستا الله وی تا زما د پاره غیرت وک زما غیرت تا وغښه د اتو کالو کما بلسو کالو بندوبس دا اتکاله د بیا سوره په بدل کې د زو په لس <سؤال> کلام موسی علیہ السلام د بارو د کور انتظام د خزین تنظیم د کاروبار تنظیم د خوراک تنظیم او سره د یو نیک انسان د خدمت انتظام دا ولا الله وکړه دی تویدا الله رب ال عزت ورکړه ای فجاعت احدا و احداهما د شعیب علیہ السلام لونه کور تللی دا شعیب علیہ السلام لونه نی کور تللی بلار او توي وختي راه له اسی چللې ودا یو نیک څړو اغه غره لسروی وبخړو ای ور شرای ولایې پهجاات توداما راله د پسې یو دې دواړونه تم شيلسې ه کلکول ډیر په حیابانې حالات دپاره د استال راځي مطلب دا د دا داسې په حیاهیر اوانوته و چې حی سرلی دا دا پې د پااسهستله قالت چراله او د اننااببي دوک زما پلار تا بلی ل ازییاکه چې در کې اجرما بدل ده غی ساکیتل نه چې تا ارو یو بکړی دی مونږ لاراس هیڅ فلم ما جاو هرګل چراغ موسی علیہ الصلوۃ والسلام د څخه مطلب سو موسی علیہ السلام بدلې غصول راغلو نن هغه پوشو چېردا سړی غیرتی ایماندار سړی له زم خپل حالت و توام او د دې بدل خدننه فلم اجرت زنا فلم کله چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام راځو موسا علیہ السلام بیت اطماپه سرستو رازادو رستو نراطلع خیا زکات زنانی اسنه هوا سره ساده بدن نه کپړو چته شي اما ته بدن ختاره نشي په دې دیګه موسی علیہ السلام کور دراغه شیب علیہ السلام ته کیناست خبري وته وکړي وکص علیہ القصص بیان کړه هغه واکیا دغه سفلان کی ملک نراغلم دغه سي چللي قالن اولوته شیب علیہ السلام لا تخف مریغا نجوت من القوم الظالمين تا نجات منده ده کوم ظالمنا قالت اهداو مانو اوئیو پا دیدوارو جنو کوکی یابت استاجرو افلا رضما مزدورو نیسد لرا ان خیر من استاجرد القویو الامینو یکینان بہتر داغا چانا چیتی پا مزدوری نیسی القویو دا تاکت ورده الامینو دا امانت دار ده تاکت ہوتا دبو کی رئیس معلوم شو امانت تو تدین معلوم شو جی موسال سلامتوی تا زمان رست و رازان قالانو اوی السلام علماء زکرکی یو سوزنان اڈی روخیاری تیرشیدی یو باغی کدام با چه پلار لے خلی مشوارا ورکڑے وار چه دیزان سارا مزدور و نیسا قالانو اوی شعب علی السلام انی اریدو زئیراد لرم ان ان کے حقا چپنی کادر کم دالر احدب نتی یو پدی دوارو جنا کوکی حاتینی جدادی علا پدی شارتو ان تاجرنی دا علا ان تاجرنی دا شرط دی په دې شرط او شرط پنی دا کی جائز دي چې کلا د شریعت نه خلاف نه دی علا په دې شرط انتا ما کے تکالا فا ان تاجرنی چې توما سره مزدوری کې سمانیه اجازه نه ان فئن اتممت طبما سره مزدوری کې معنا داده تاجرنی چې بدل باخل زمانه د حق کار جته یې زما سره په مزدوری کې یعنی ما سره به کار کې او به د حق مزدوری د رقم باقي بسات او کور خرچه چلیږي ازما بکار کیږي وی فاین اتمم د عاشرا کتا پورا کړلاس فمن اندی کا د اباستد طرف احسانی و ما اورید سنقالم انا شکالیکا چې سختی وکم بتا اتخودی وکړلاسو کړو نو ست احسانی ساته دې دونی زروچ تب عموم مالرا ان شاء الله کو غوري الله من الصالحین دنی کانونه قال او موسی السلام زالک بینی و بینک دازما او ست مندا داشوا اي يمالا جليني كميو په دې دروازه ني ټوكي ازو ايته چې ما پورکړه فلاو دوان علييا نبي زياته بما والله والله پاک علامه باغې نه کولو چې موږ وايو زموار زموز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كسوا إني آنست نارا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تستلون سورة القصص کی تسلیوہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فبیان د کے اید موسیٰ علیہ السلاة والسلام او پا تباہی دا او پا اجتوالی دا کمزور دابدارو دا پیغمبر سورت کې درې بابونه وړه به باب ترات نمبر 44 پورې ده په دې کې حوالہ کې ترغيب قرآن مجيد تا يا تمو والسلام او دعو کوم د غلبي اجمال او فاول کې فاغم نمبر آیت پوری دووم آیتنا تفصیل شروع د موسیٰ علیہ السلام دوا د دو پیدایشنا تر نبوت پوری موسیٰ علیہ السلام جی پیدایش مور سرعی روا چی فراغنی مرد کی داغی تسگی روشوا چی اللہی مائی مور تسڑکی واچول چی دے سندگ کی بیاوا چوا چه کلپی یریگی دریاپ دیو گردو احفاظت بی زکم واپس د مورغی گی تراغی زوانه دورسی دا کې د کی دا فیران دا دلی یو سڑی چه یو بنی اسرائیلی تنکڑو اغلی سکور تران غد کتل منسوبه جوړکړه موسی علی السلام مدین تران شن د کوی بغاړې د شعیب علی السلام لون لاسار ویو بکړه شعیب علی السلام ورپسې سوال جو ابو کا چلن نو د شعیب علی السلام سره د هغه د اجازه خبر او شو دا دا سره او شو چې لور دل <سؤال> پنېګه در کوم هما سره به مزدوري کوي او اتکاله کلس دی بورګړه نو ستا به احسانی موسی عليه السلام فرمایل ذلک بیني وبیناک بزما استاد ارمن ز دغه وعده شو ایمل اجلین کزیت فلا ادوان علی ما جی دو کې کمنه ډا پورا کډانو په ما بسیا ته نه او غواهان شته نه لیکل شته نه نو والله وعالم انا نقول وكیل مونږ جزوونه الله باغ شاهد غواده وكیل معنی یو کې شاهد غوا او وكیل ذمہ وار دی نو اس قران مح کی حالت ذکر گئی ج موسی علیہ الصلوۃ والسلام دی زئی کی سورہ اختیار کو دا غینا پسو شو فلما قضى موسی جل جلا هر کلا ج علیہ السلام نیټا عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہ نا امام بخاری رحمہ اللہ نہ تل کڑی دین چلہ اس کالا موسی علیہ السلام تیر کړه زکا چدا اللہ پیغنبر یو خبر کئی نبیاغ کار پورا کئیم او دیم شعب علی احسان کڑو او دائیو طویلیو فا ان اطمام تا عشرا فمن اندکا ات دیو دو بستا احسانی نمو سال سلام بی تا ما سره احسان کڑو پا د دا تنگسیا کی نظوم د سر احسان کوم دو کل و سر نور تیر کړو چاگنی دب گرشوان وی به سارا بی احلی ہی روان اکڑا خپل بی بی خپل روان کڑو نو لارا کی شپرالا زنگل لار گڑا وڈا شوا یخنی امده او د بچی د پیدایش درد په بيبي بی, بی, بی بندی را گئی پریشان موسی علیہ السلام انا سمنا من جانب الطور ناراں ویلې د تور د طرف اور قالن دعو لي الیح فلقروا لوطا ام قصود اليسار شيء اني اناصت نارن مالذل له اور آتی اتيكم منها بخبر شاید چه زراړم تاسو د دین خبر د لاري او جزوه من النار یا یاس کرواٹا دور لال لقم تسلون دې بارچ تاسو ځان ګرم کړئ ځان ګرم کړئ دې بارا دل اس کرواټرانم ای فلم ما هر کل چراغ دا غی فتا نو دیا نو आवाज ورته او کړې شه من شات الوال الایمنی د د میدان خینا شات غاळा الواد كندا اوميدان الايمن خي مطلب داخ دي د هوا کندي د هغه کينارينا جاءه بهي دربدان بيوا د هغه ناوتاوازو شن او امام مدارك رحم الله امام نسفي رحم الله تفسيري مدارك کوي بنسبته اله موسى یا نه دهغه طرف نه دهغه کنارینه او आवाज وشه جګه د موسی السلام په نسبت باندې خي طرف ته البوکاتل مبارکتی په ټوټه برکت ناکه کی من الشجرتی ده الشجرت طرف ده وننا ده من الشجرتی بدل د منشات الواد ایمن من الشجرتی ده طرف ده ون نو आवाज وشه دا من الشجراتین د دا, دا مطلب نه د جګین بالکل له ونی شو ځګه چې ګم خلق قائل دی دا حلول یو دوی اغه کائل د حلول لا الله چې کله د الله خوښین یو مخلوق ور د نشو کله بلکی دې ځای وی الله په کې د نشو او دونه نو ته الله واز کو نوزک زمونګه استادان اولما معنا کوي من الشجره په طرف دویننا اواز و تاسو او ایه موسی اے موسی انی انا الله میشګه زیم الله رب العالمین رب ټول مخلوقات او القیاساک القیصاک موسی السلام روبره خمخا و ان القیصاک اوګردوا خلهمسا خبریت لري وسره نور شي سورايت ها كه د دې تفصيل درشو موسى عليه السلام نه الله تاسو کوه ما تل كبي يميني كيا موسى قال هيا صايا ويدا زمان ام صاده د ما خلاص كين الله ويسبي گه وي اتوكه عليها واهوش بها على غنمي پد ته كيا بلګم بزل بپانه را ساندم نو الله ته داو غردا چوي غردولا دغ نه مار جوړ شو فلمه آ هرکی جوي دله همسا ته تو خاضې دله که ان جانن طب چې نري مار دی والله مطبراً اوګې د شا او پهشاای نه قتل یا موساو الله تو ای مثالله سلامه اقببلله مخامخشه متوجي شدخوا مخ وله تخفه يېږما ان کاملامنی نه ته د اماوالهونه <سؤال> اوسلو کیا د کادننه کا خل لاس فيجیبهکه په خپل ګریوان کې ت خروج ځ را اوې تین من غیر بغیر د س دای د تلیف نه یعنی لاس به د پرړه کویو برغې به سرض د جن بس وظیکه جناه کاین جوخ کا دخبل زان سرا مٹ اخبلی مین الرحبی دواج ده باتنا تدی دو مطلب بذکر کئی علماء یو مطلب خدا دی چکل د دې لاس در رنانا در باند روب رازی نو بیئی طرح توردن نکو بندی گی با ختمی گی با در رنان دو مطلب دا چکل در باند روب رازی نو دا اللہ سونا دوال جوخ توازان سرا نو دا واحبت دواجنا چې کله دلاسو نه جوخړو ناغه تکلیف هغه پریشانی هغه hebat به ختم شي فذان يك برهانان من ربك ذاوال موجیزید استا درب طرفنا الى فرعون فرعون و ملائه و سردارانو داغه تا انهم كانوا قوما فاسقين نا فرمان قال وي موسى السلام ربي يا جما ربا اني قتلته منهم نفسا ما وجلیده ده د دینه اوساله فخاف نو زیرګم ان یقتلونی چې دی و ما مړ کی موسی علی السلام وی دینه خو ما سړې وجلیده کزلړم ما به مړ کی نو موسی علی السلام قتل نه یریدو نه نه قتل نه یریدو هغه ته پته چې کومه منټه مقرری پاږه بمرما مطلب داو چې الله دا غیفه ما باندې یو الزام د قتل پوری دی یو بدل را پوری دی تا خو مالا پیغام را کن اسے نظرشم مماؤو جنی نستا پیغام بانیم گل پاتی شی و اخی حارون او رور حارون زمان اخی او زمارور حارون علی السلام ہوا افسح منی اغدر صفاد زمان علی سانن پجبا کن اغدر فصیح دی فارسل هم آئیا اولی گدل رزمان سرار ان مددگار یو صدی کنی چی زمان تصدیق کئی انې اخافو یاریګم ان یوکذبونی چې دبا ما تنسبد دروغو کې ان یوکذبونی چې دبا ما تنسبد دروغو کې کارن او الله رب ال عزت سنا شو دعا سودا کا زردې چې موږ مضبوط کو کومټسا بیا خي ګاسته پرور سرا رور سرا مټ مضبوطیږي ویلې بد سره مددګار کم علما زیګر گئی چې موسی علی السلام ډېر لوی او قیمتي شی د خپل رور د پاره جاوه نه بت دی او الله رب ل د غه کبوللهړی وه هرونه السلام پیغمبر پې غمبر کوم ونا جالوو لکومه سلتوانن در به ګتاسوړړ سلان فلا سلوونه عل کوم دد به نشرراهسیید تاسو دړوته الله زبه روبه او دب د به در کوم دی بمفله نه راځي بآیاېنا لاشي بهتونونه ځما انت ما او چا چې ستاسو تابیدارې وړهغالیون تاسو به زه ور یعنی ځای غلبا به ستاسووي بس چېڅوک ستا تابیدار شل هغه به غه بهمونيفللم مار کله جا هم موسا به آیاات نه چې راغ دی ته مثال سلام زمونږ په نهخوا به نهاتې نهکاره اخکارا پیش کړي امسانه مار جوړ شو لاسې چې را و هغه پړه کېده قالوا انه ذي ما ذا الا سحر جادو مفترن دزان نه جوړ شوی ها جادو ګرځاغله نه ها خو ای تا د لسګاله بهر پدی چې جادو دي زکاو وما سمانا بهذا همونکو نه دی دا خبره استا فی ابائنا الاولینا قام شران اللهم کی دا ته جوهزدا رب مخلوقات د طرفه راغله موسی السلام خبره کړو ځنه جنګا لہر علی گلیو دا الله پیغمبرانیو هاو دا رب دا مخلوقات او دا طرف راغلیو نه دی او ته ی حرم خدا خبره پخوانونه نه وی اوریدلی او چې من خو سترګ کلاوکړی دین دا رب رب یو ربم دینو عرب کم یو سرهونه چې ځان دی ویلو زرب او اخره کې دا ځان د سنبالی بیانوم وی ما به بهذا فی آبائنا الاولین دا تجګه میګړی او و وای دا خو موږ پخوانونه نه دی اوریدلی اوسبم دا دلیل مساله د توحید کې بیان کی یا رب خوانو کې خدا نو دا خپلنکي مليسې په تیر شوی دې فلانکي تیر شوی دې فلانکي ګور دومره له علم تیر شوی دې چې بازار په سر برار روانو نو سر کې بخال کوټې په نه بند کړو فلانکي مليسې دومره خسړېو چې د ټول کلی هوشر باغ ترا جمع کيده هغه خدا مسله نو کړې بس دلیل خو نه ده نو هغه نه کړې نو دا دلیل خو نه ده چې ګینه دا مسله به نه نو د یوم ی جما سما انا بها فی ا بین الاولین دا خو موږ په خانونه نو اوریدلین وقال موسی او موسی السلام رب قال وقال موسی او موسی السلام ربي اعلم ما رد پویا بمن باجا جاء بالهدى جاءت تلك الکدی بهداه من ندير طرفا لنا ومن باجا با می تكون له عقبۃ الدار شیباغ د پارا خان جام د کور روسنی انه لا يفلح الظالمون یکن ان شبکری ظالمان وقال فرعون و فرعون یا ایها الملأ امشری والو ام مشوری والو ام مشرانو ای غتانو ما علمت لكم من اله غیری زنپ جنم ساسو د پارا لایک د بندګای سیوا زمانا ګر اله ایم ځانتوی رب امویلیو الہ امویلیو مطلب دا ساسو پالن زکو ما نو منعی بوم زما کنا قانون با زما منعی زمان بغیر بلاو نا کئی ورئی زنبی جنم ساسو دا پارا من الہین سوک لایک دا بندگئی سوک الہ غیری سوا زمانا دیکھ اشارہ دا دیتا چه هر حاکم اغا دا غواری جی خلق دی زما تابیم خدا حاكم حاکم بيداری به پسګي جاي چې کم امور کې دین وو نبي باندې خبره تا ګورو کې چې د دین موافق و نو به یې منل پکار او که د دین مخالفه و نو به یې منل لشتي هغه یو خبره تعلق د دین سره نه نو نفس د ملک د فائدې خبر او خبره با او بای کې د دین سه حکم نو نبي پای کې د حاكم وقت منل واجب دی دګي ওসমানي سيوي او ځای کې دا مسله ذکر کړې ده چې په امور انتظامیو یو کې د خپل حکومت من الواجب دي دی فوکد دین په مقابله کې لري د حکومت او من الله نداغنه د الٰه جوړکو ک صدر دیو کو وزیراعظم اعظم دیو کو بدل له کو بدل نه او د په مقابله د دین کې د اغه او من الله نداغنه د الٰه جوړکو الله دې پري خود ترون دا خبره کړیو او سم کسی تسي یو طرف تب حکم دا بل طرف تب دید زان تراکا گی نفرونم بیلیو ما علمت لکم من الہ غیری زنبی جنم ساسو دا پارا بل الہ سوا زمانا اسم بوئی یردل دا بیواز زمان در چلی بس فا او کدلی جوڑ کا زمان دا پارا فا او کدلی اوربل کا زمان دا پارا یا حامانو اے حامانا علا تینی بخٹا یعنی پاکی خخ تیرا لجوڑی کان وېلارم به بنیاد په خوخت خو خو دیخو او ترنه نه جوړو دي او تر قیامت به یې فجال لسرحان جوړه کځماله پارما نه یو بنگلا لالی اتلو اله اله موسی بځاره جوړه کځم اله د موسی علی السلام پسې وېبر اور خجم دی وی زما اله دی او ګورم چې د اله کم دی دی دا دخل کو له دو کور کولا ان نو د تم پته چې اله زنیمه خدای جو موسی علیہ السلام بس د اکل خبرې کړي دي چې ذهن تغور دیږي د خلکو مخه پسواړو ماشي او سړېچا باندې شروع کی کنه یی ساری شروع کی مخام خلاصي دیولي آبادی خمیش تللیږي بیا چې سرکاری زئی نو بیا خو منظریان یو بل سي یو بیا چې کاپ یو خښتې کله چې کا کله زئی چې کا مطلب داو دی پسک دا او چی ديب په سکه مشغوله ساتم خلک وېرهوريګه زمونږ اله د موسی اله پسې کیږي جنگ وسره کوي وکاله خي دي اور اوس بٹاي جوړيږي چې بٹاي جوړي شي نو وخت به جوړيږي چې وخت جوړي شي نو بنگلا به جوړيږي چې بنگلا تیار شي نو به بهفتي تا کېږي او به په زمګه خدای د موسی خدای په سيخي دي و دي کې به زماني تیری شي او چې هغه پوره کېږي کنه نو ما ببل صلاح اختیار کړی بیا بیا بوله بل سو ګورم و اني لازنه زګمان کوم پدي موسی من الكاذبین دروځنو داس زالمو وي وې په دته دروځنو کومان کوم د درو وي وستقبرا ہوا تکبرو کدا و جنودوو لخ کردد پی الارد پزمکا کی بغیر الحق پنا جائزہ طریقہ وزنو او دیدہ گمانو که انہم الینا لا یرجاؤون چی دی بگنی مونگتن شرا و پسکولے ندا گمان غلط و خط سنگا ای فاخذنا ہو و جنودو اونیو منگ دلراو لخ کردد دلرا میں و منگا اغر دلپ دریاب کی اللہی نبازنا منگا او غرزول فانظرنا توقورا کیفکانا قبط الظالمین چه سنگاو انجام دا ظالمانو دا غرزول و تغولی وی یو خود دیو جنا چه ددو پاکل پا پردار آغلی وان چلکا غویا دریاب کی چته چاتلاری جوڑی شوی دي خدا خو موسیٰ علی السلام د الله پیغمبر دی تا پته ده چه دا پیغمبر دی نطب دیلار رولی وردانگی خووج د سړي الله دنیولو نیلو اراده و کې لااکفه هم هرڅې نه واخلي او بل بعضې مفسیې ذکر زی کر کړي دي د تاریخ لهم زی کر کړي دي د چې کم ساار اسو یا ا وه هغې نهدانګل هغې نه دانګل خو بل س راغې جګ می لهصله او اسلامې پاس راغې د سه مخکې شو یړ عسو یا ااسه او به هرر حال. ده مخکو ب پسې وورانګل نو چې د مکې کوو م پسې نه چېکه سری وردن نه ش ټول بندې وبه اوض شو اللهید خودن نه کېد خم دن نکړو وجه نامم ماتان هممونږ ګزولوديمه شان دبي دی نه ی دوونه ای نار چې خلک را بلی اوړته یومل کې یایل لاونو سرون او د قیمت پرس ب د ام دادو نکړ شي په ادبانم في یادننی لاانهتانان ددی پسیو لا کوم بدی دنیا کې لائنات مطلب دا دی چې د دې پسی لائنات وو ترمرګه پوری او دنیا کې اوسم بدی لائنات باقی دي او یومل او پرز د قیامت هم من المقبوحینا وی بدی د بچکلونا ولا کلاتینا موسل کتابا چې کینن ورکلو موسی علی السلام لکتاب من بعده ما پس پسغینا اهلقن القرون الاولا چې موږ هلاکه کړی په له اوبنه نهي دا څنګه کتابو بصائر دا اکل مندای خبر وی لناس دخل کو د یا بصائر د پاره د پهید زلونو لناس دخل کو دخل کو د زلو د کولاولو د د زلو د هدایت د پاره دا اکل او د بصیرت د کولاولو د پاره مون کتاب ور کلو او هدانه هدایتو او رحمتنا رحمتو لعلهم يتذکرون نیو پالای چې دین نسیت قبول کین تر دې زې پوره وډم باب د صورت وما كنت بجانب الغربی دې زاین دويم باب شروع کیږي تراثت نمبر 5 پوره پدې کې ذکر کې صداقت د جناب رسول الله صلی الله علیه و حکمت د پیغمبرانو د لېګلو او زجر کې هغه چا چې د کتاب د الله نه مخړی او تزہیذ ودنیا ذکر کین لومبے صداقت د نبی صلی الله علیه و سلم بجانب الغربی نویته په طرف مغربي باندې از کزینا الی موسی الامر کلچه اسبار ال موسی السلام د پیغمبري الامر نو مراد پیغمبري ده و ما کنت من الشاهدين او نویت د حاضرنا ويته موجود نوي د غټېم کې بري لانو اكيداله لړاله بلییان وای پیغمبر علیه السلام هر ځای حاضر و ناظر دی او داس ظالمان دي صرف د پیدائش نه رست نه دي کنه و یا په خوانی واقعت دی و یا پیغمبر علیه السلام کا طالبه او یو سمزور تاګه د الله ورګړ دی او, او استدلال لسنه کی علم درکه وف علی ربک به اصحاب الفیل و ایتګور نه وی تو گوری ایگورا علم ترا تبینی نوی انا داداوی دا حمزہ دے استفحام دا پارا دا انکار دے استفحام دے استفحام پا دے دے که اقراری دے علم ترا آیت نوی نی یعنی دینی تاغار سوی نی کنوی سب کچ کا تو ملاحظہ کر رہا ہے یا طول تا تختاری اللہوی وما کن تا مین شاہدی نوی تا دا حاضرنا داد دا پیغمبر علیہ السلاة والسلام دا حقانیت دا نبوتا یو دلیل لین السلام موجود نو په غټ ټایم کې او الله رب العزت وتوهي کړې دا حالت سم سم بیان نه ولکن شان ناقرون لكن موږ پیدا کړلې امتنا فتتاول عليهم العمر اجدث الباغي بعمرنا زمانه په 1300 ديږي فارسلناك لفظ مقدر دي چې زمانه په 1300 ته انبر وتنو نو تب مونگ راولی گلی وما کن تصاویین فی اہل مدینہ نوی تا دیرہ پا مدین کې کی تطلو آلیہم چلو ستا دی پدئی آیاتنا آیاتو نظمنگا مطلب دارے چې مدین والاو کی نوی چال تا دی دعویٰ کیا تیز دکڑی اب تخل کو تواہی ولیکن نا کن نا مرسلینا لیکن یو مونگ لی گنکل پیغمبرانو پهما کوون د بجان بجانې بتور نو ته په طرف د تور باې نا دی نه کاه چېمونږه اوواور کو مساال سلام لا مطلب داې دا یو نه ده که نه سره دغ حالت مبی السلام ذکر کړو د می سر نه راتللی زییک کړړواپستلی زییکړو د کتاب میلا ویدل موسی مثال سلام د کویتور پهغاړه هغې تسکره کوآ وکړه نهبي اسلام به وله الله ته په یو ځای ک اما وحیدت اوکرا ولا کی رحمتا من ربک لیکن تلی گلی مونگا دواجید مہربانی در افستانا ولیکن لیکن تلی گلی الله رحمتا من ربک مهربانی د خپل رب د طرفنا تلی گلی دواجید مہربانی در افستانا مطلب دا دی چې دا یو حالت ته په خپل معلوم دا ته ته بیان د وحید پواجا او دا وحی کول دا ته دا الله رب الی رحمت دی دا رحمت دربانه کړه سل نه دی دی تون زیرا قومان دی لپاره چې تو یاره ها کوم ما تام من نذیر من قبلک جن در هغه دی تسو کیره اون که سانه مخ کی لا لهم یتذکرون او دی لپاره چې دی نسیت قبل کی ولولان دسیبهم مصیبت کنه دا خبره چې اورس دی تس تکلیف دما قد دمت عدیم په سبب دواعملوو چې مخکليګې د لاسنو ددی په یکولو نوای ب ر بهنا زمګهبه لولار سلتهلینا رسولانول د راونه لېږ مږته پ غباره پهته به آ یادیک چې مږته بدارې کړی ستا دیتوننوکوونه منمننینا اوېمونږ د مومنناونه الله رې زتووي چ الله مونږ د پیغمبر رعلی گلو مونږ به هغه په وینا ایمان را راوړو استاد آیتونو اتبابم هم الله وی کده دی داعو زر نه دی نو دی مستحق د عذاب ګرځې دی د پیغمبر در علی گلو مخک مخک دی به ما تبع کړو او بیا به د قیامت کې وځر پېښ کیږي چې خدای پیغمبر خو بدر علی گلو ما غبانم ولا ختم کړم و <مسا> اِذ لَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنَّ عِنْدِنَا حره کله چرای دی ته حق زمون در طرفه قالو نَذِ لَو لَا أُوتِيَ مُوسَىٰ أُوتِيَ مُوسَىٰ ولین دی ور کله شی د عرب پسند هغه معجزات ور کله شی موسی علی الله وکله جې پیغمبر راغ ندی په تیرازونه شروع کړو یوه چې د موسی علی السلام غو نه دله معجزې نو دا جواب کوي الله اوا لم یکورو اوتی موسی من ایا دې کفر نو کړي په هغه موجذو چې ورکلې صالح السلام لپخوا په خوا دې رقم منلي قالو نو ديلو سحرانه دا د્વાळा جادو دي دی تظهار دي او بلندات کوي دا تاسو سحرانه مراد دینه د્વાळा کتابونه دي قران مجید او تورات تو یا قران او انجیل به او دیوی سی حرانی دا دوار جادو دی تزوارا دیو بالمدد کوي او بازی علماء دا سا حرانی لفظ ذکر کردے دے پسیغی دے اسم فائل سره نو دا دوار جادو گردی موسا علی السلام او نبي علی السلامی یاد کڑو وقالو او دیوی انہا بکل ان کافیرونا مونگی دے طولن انکاریان علماء ذکر کردی مکی مکرمی تا یو یہودی را غلو اگا یہودی تا مکیوالا ویدل تا یو سڑے دیں اګه دا خبره کوي چې د عبادت لایک یوازی الله ده بل هسک د عبادت لایک نشته دا سه د توحید باره کې دا خبره کوله د قیامت خبره یې خو توحید بکیو نو د يهودیو ته یې چاو کنه اړتیا او زمون کتاب کوم نه تاسې دي هغه قصصو و زهرهان ته ظاهرا دا قرانم دروغو احساسو کتابم دروغو ډوړه جادو دي جادو معنی دروغو دې ته په ضد څلېودري کې دا هغه هیڅ علاج نه الله دې په ضد د دې دلی دی. حاصل څه ګره الله دې په پخپلو خبرو کې تزات دی یو طرف ته د موسا غو نه معجزه غواړي بل طرف ته د موسی د کتاب نه انکار کوي وی لولا اوتیه مثل ما اوتیه موسا دله د موسی غو نه معجزه پکړنه الله تا موسی کم ځای منل دي دا خو داغه د معجزې نه انکار کړی دا کتاب ته جادو یا دروغ وتاوي نو دا اسې نه دې بوز دې وحسات قل دو ا فاتو بکتاب من عند الله راوله یو کتاب د الله د طرفه یعنی نه زم کتاب منه نه تورات منه نه زای بل یو کتاب راړی من عند الله د طرف د الله نه یعنی چې کتاب د الله دی هو اعدى منهما چا غویر له راهودن کې د دوارونه چا غویر هدايت کوم کې سميتا د دوارونه اتبه او زبداه یتاب داریو کوم ان, دا ان کنتم صالحین د هیتا سريشتني دغه زمما استاده پاره یو دلیل لي هغه دا چې کله د قران مجيد ايات دلیل مخالب بل دلیل پیش کوي نو ايمالا يا خدا را سره معنا او ياله ته د دين خه دلیل پيش کا ما خبر اقلاصا لندو کي فئن لم يستجيب لك کديستا قبول کياو نو کلا فالم بوشا انما يتبعون اهواهم چديتا بيدار کي د خپل خايشه مطلب دا دی جستا قرآنم نمنی بل آسمانی کتاب هم دا دی مقابلہ کن پیش کئی نو پا دی پواشا چه د خواہش پاس روان دی بیا او حقیقتم دا گاؤ فمن از واللہ سوک دلی گمراہ ممن اتبعاواہو دا گا چانا چه دیتا بیداری کئی دخ پل خواہش بغیر حدن من اللہ بغیر دی دایتنا دا طرف دا اللہنا ان الله علا اہد القوم الظالمین اللہ دایتنا کئی کوم ظالم که ونا لهمقالههم تذكرون دا ترغب د منلو د قورانته چېظالمانوقرآنو ونا یقینمونږ پې وسته بیان کړې د دیتا قولا قآنو مدهمونږ پې وستا پرله پسې بیان کړ د دیتهنا د قآن لاله هم تذکارون د دپاره چې د ننسیت ک بول کې او لږ لګم را لغې د چېیادي کې ننسیتې الله ځنا ناو مل کتابه دا دلیلی نقللي داهلی کتابو پخوانوونه اګسان جوړړه د منګله کتاب من قبلېی مخک د د قورنا هم منونه غې پهې ایمان راړي و عضایوت لالیم او کله جلوېشي بئ نو کالو د آمنا بهی منغمان د وړ پهدي انه کوربېنا دا د حق زمونږ دررب طرفنا انا کونا من قبل ېی بیشکاو ممک که ده دینا تابیدار مسلمانان اولائی کادا وکسان یو اتاونا عجراهم ورکول بشدیلہ صواب ده دی ډبل تین دبل دو عجرا بدیلہ اللہ رب العزت ور کئی بیما صبرو پا سبب دکلا که دلو ده سبب ده صبر ده دی دا دبل عجر ہو لی دی زکا جدید پار تگلیف دبل لی آو ده ده پار ملامتی ده هر طرف کافر بپی ملامتی ہوئی پل کتابیان به پیم ملامتیا ہوئی تکلیف دبل نو د دیو جن عجر و متدبل لے وید را اونا بالحسنت السیئا دی دفا کئی پنی کئی سارا بدای لارا مطلب دا کبل سوک بد اخلاکی کئی دینا کئی کبل سوک و د شرک کل مولان بکئی نو دیو تا توحید پیش کئی وممارزقنا هم ینفکونا او دا حاغی مالنا چمونگو لورکڑ دنو خرج کئی دا ای اغجاڑ دنیا. چه کتاب دین نمانی دا دنیا دواجه نا و اللہ اکم چه بکن ایک بخت دین اغی دینو منی او مال مرکی بیا و ایزا سمیه اللہ قوان کل چی واری دی برباد خبره آر ازوانو هونو مخوالی داغینا وقالو ووائی دی لنا اعمالونا زمون دا پارا بدد دا ملون زمون دا و لکم اعمالو کم ساسو دا پارا دا بدد دا ملون استاسو سلامون علیکم سلامتی عدی پتاسو یا سلام علیکم سلام به بیکار د تاسو ته لعنت په الجاهلین موږ نو غوړو ملګرتیا د جاهلانو کله چې څوک بیکاره خبره کوي نو دایته نه مخواړي او دایې به زمونږه وساسو خپل خپل لار ده او زمونږ تاسو سره ملګرتیا نشته انک لا تهدی منه بردا د دې تعلق د آيات نمبر 51 سره ده چې موږ مسلسل ویناو د قران له لګیدا وس یو سړی لپاره کار دی چې د ایراده د هدایت حکم اسخه موکی کنه چې کله ایراده د هدایت وین نو الله دا غته هدایت به پر قران کافی او شافی رہی او چې ایراده د هدایت پکینه نبی هغه ته هیڅو کې هدایت نشور کولی لکه د نبی السلام تر ابو طالب په هغه کې ایراده د ایمان نو اگر چې پیغمبر ملګری ته کړي وړه ډیره کلکاو ډیره مضبوطه پیغمبر علی السلام دزررت منا دو چې د دی, دی ایمان راړي مینت امت اکڑو فاللہ ایتون راو لکھلا کالی چی ایمان راڑنا دو نبی علی السلام دیر خپاو پریشانو الله اللہ ایت راو لکھا اِنَّا کَلَا تَحْدِين بے شکت اے ہدایتن شکولے منہ غچاتا احبابتا چستا خوخی ولیکن اللہ اے ہدیمن یشا لیکن اللہ اے دایت کی جاتا چو غاڑی وَهُوَ دا لاله خپو يا په هدايت قبل انکو دامي الله ته معلوم دي چې څوک ده هدايت قبل لو ولدي او څوک نه وکالو دا زجر د کافرو ته چې ده دی دې دی نه شکر ايته او ګوراو زموږه احساناتو ته ګورا وکالو کافر ان الطبيله دا ماکا کوم ته بيداري وکړه ده هدايت تاسو را نو ده خطه من ارضنا او بتخطو لشدز مکه زمونږ نه طلب دا د توخوا د ټول کوم مخالف لګیا بعدشا دا نه د پاتې او زییر تا نه د پاتې د کلی ملکهو چرمین طان نه د پاتې اما معشرې د غامه او خای د ط نهدي پاتې نومونږ به پاتې کې کووچته اوسم د دا خبره د یره ک دی غمنو چې غم داسې کوه خادی داسې کوه معاملات داسې کوه نخروبه او دیرهکیږو بچته او سیګو بچته دا خو به دا خلک مونګه ممل کېوي دا خلک خو بهمونږه په خبرو خبرو اسوری کی نو دا خبر اوییم کډه وا نو تخطط مین اردنہ بیا به جنگ کم دای کی تیره اولم اولا نمک للہم حرامن آیا مون زاینہ د ور کډه دیلاره حرام کی امنن دامن د حرام دا زای ولا مون د امن نه دګر زولین یج بای لس مراتک للشین راس کله کیګی ته میوه دار یو سیز رزق امل لدنا رزق د زمونږ د طرفا ولیکن اکثرہم لا یعلمون لیکن ډیر په دې کې نه پويږي الله رب ولې دا ته دا امن ځای ګرځول دي د فراخ رزق ځای خو دې ناشکری کوي ایمان نه راړي وکمه لکنا من قريه تن ډیر هلاک دي موږ د کلوه لاونا با تو رات مایشتا چې د حن تیرشیو پاسباب د مایشت کین یا با تو رات مایشتا چې تکبر کولو اږي پخپل ژوندن کین او د حن تیرشو نو ایتل کما هم دا دې کڼراده دا غي لم توسکم منبا بهم چني دې باط کليشي پس دا غينا لم توسکن اوسې دلني دې کليشي منبا دې مرستو د دې کڼراتو کې الا کيل مگر لگا ډېر لهو سېدل په کې شي دې الله دې کسه پرات دي د دې نه عبارت نه اخلي او يم اخر مالکان من دې پات کې دل نن د به د خپلو کنډهته کې دی په د خپلو بګلو کې سبا وده معطب پاتې وما کانه رب دوک محیکل دا جواب د اوسال غ سوال لا چې پخوانو تکبر کړو الله تبا دکو دا مکیېلهوللی نه سبا دی هم طب تکبر کړړ دی نه جواب د سوال کوي وما رب بک محیکل کوه نه دستاره بحه کوون کې د حتا تردی پوری ابا صفی امها رسولان چولیږي په مزدلاګي کې پیغمبر په امها په مزدلاګي کې یا په امها په غرمکزي خار کې ام اغه مرکز سوی په مرکز دې کې لو کېرا پیغمبر یتلو علی ما ایتنا په دیبا مي ایتنا الله دې پیغمبر لې ګلون مخ کې ز عذاب قانون دی او پیر امر چیزونو مرکزی ځای ته ځی چا پیره نخلک جا غزهي طرف لشي وما ما كنا مهلك القرى او نه مون هلاکونکې د کلواله الا واهلوها ظالمون مگر تی وی اوسې دونکو دغه ظالمان نو خدا ټولو د ظالمانو مراد دا دی چې پس د انبیاء د لګلونو هم دی په زد باندې ادريږي هغه په ظلم پرې نه دي نو الله ادا سې کلیزه تبا کوما اشاره د دې ته چې مکه आलो ساසු د پارا حضور ختم شوه دی چې پیغمبر درغله دی دا بل شی چې اوسم په زدلالیه دا او سړي ذریعہ او سبب د عذاب د عذاب پر دربانه اما او ما من تم منشئن فمتاو الحیات الدنیا دا تزہیذ فی الدنیا هغه چې درکړې شوه دی تاسو لره څه شی تمتاو الحیات الدنیا نو سکدا د ژوند دنیا وزینتها او خایس دا غې دی اما عند الله الخلاص جل اساس ردی نا گدی ڈیرے بہ تا ر تو اپ کا ہمیشہ صلاۃ کلونا تا سن گئی افمن واذ نہوادن حسنا بدی زینا دریم باب دو صورت او بدی کی ذکر کی ذلت د مشرکانو دعوہ توحید سر د دلائل نا او خصاصت د دنیا پوا کے د کارون اخرے کی ترغیب دے قران مجید تا افمن وعدنا ہو پدی کې فرق دا دنیا پرستو د جنتیانو زکر کئی افمن آیا حغسوک وعدنا ہو چمنگا وعدا کڑی اغسرا وعدا حسنا وعدا خیصت دا جنت فهولا قیه اوید مخامخ کی دنکے دا غیسرا کممت تانا ہو آیا دے پشان دا حغچا دی چمنگا غلا فائدہ ورکڑی مطال حیات دنیا فائدہ دے جوند لگو سمه هو یوم القيامه بیا ویله پرذ قیامت مینه المحذرین ده حاضر کله شونه په کې یو سړی داسې دي چې موږ سره وی جنا توا ده او بل داسې دي چې ته ش دنیا مول ور کړه د اخرت کې په دوزخ تځې نکته دا برابر دي نه دي نو چې کم خه حالت والے په نقش قدم روان شه و یوم ینادیم په کمر چ الله باوازو کې دیتا ویقول نو بو یلا اين شرکاء الذین شرط دې زمها شریکان كون تم تزومونا کتا سو ګمان کړه او په هغه چې دا سما شریکان دي قال الذين ابويا قسان تزومون چې دا سو ګمان کړه او چې دوی را رسیدي شي او زمونږه امداد کولی شي قال الذين ابويا کسان حق عليهم القولوا چې صاحب د شهید په هغه باندې وینا دا عذاب ربنا يزمون ربا هؤلاء الذين داها کسان دي اغوینه چې موږ گمراه کړي دي اغوینه موږ گمراه کړي ودې کماغوینه څنګه چې موږ گمراه وو دای با خپلوا الها او کی نو هغه به وتساوي هغه الهاونه جل تپوسو تاسو کې چې تاسو ولیدې تد بی دینه داوات ور کړو ناغای به توي الله موږ پخپله بی دینو پخپله گمراه وو زه دیم خود گمراه کړي دي تبرانا الیکہ منګ بے ذاریست دا راجو یا الله عذر پیش کوتا تا یعنی منګ باندې دای هیڅ ملامت یا نشته دی ولی ما کانو یا بنا نو دی چې زما عبادت کړهو الله منا سفیر رحمہ الله اوئی چې مطلب دا دی دوی بل یا بدون اهواهم وي اطیعون شهواتهم دې د خپل نفس او د خواهش پر روان بندگی خو نه دا کړی خدایت جخبل نفس زوی دا غب کل سم مطلب مونږ به تا حکم کو د نفس د اتباع بس د یمنه لیدا هلکه تاسو ته ولي به مونږ بخپله خواهش پرستو مشریک بخپله مون خواهش پرستی او دغه هغه مرید مون خواهش پرستی دا, آغا آغا دا آغا پس روان مون خواهش پرستی نو قیامت کې بدواڑ خپل لراس کړی یو بو خدایا دا زما خدایان ني ابو خدایا تبر الیک ما کانو ایانا یابودون دی خو اخپل لخو ایش منلیو نمونگا تا دی سرسکار نشتی وقیل دو کوم ابو علشی دیتا چراو بل اخپل شریکان فدعوهم ندی بوتی آوازونو کی یا بو یو فلان کیا بابا بلبوی کاکا سی با بلبوی داتا سی با بلبوی لی ازوانا نسوک بای لات سوک بای منات سوک بای اوزا سوک بای حبل یو یو تب آوازونو ش وی فدام سجیبولهم غریب قبول تیاونه کیدای دای ایس جواب بولور نکین ور او عذاب وبوین دیا عذاب لو انهم کانوا یهدونا ندای بوی ارمان چدی پوی دے چدا شریکان سمغه اس نشی کوله ور اول عذاب دی اووینیا عذاب نو لو انهم کانوا یهدونا داب دی ارمان نی ندای بوی لو انهم كانوا يهتدون ارمان تیمون پدی پوی دے ته زمون دا شریکان هیڅ هم نشي کوله لو كانوا يهتدون چي دی پوی دون کي پدې ته زمون دا شریکان هیڅ هم نشي کوله ارمان چ پدې باندې موږ پوه شي وینو په دنیا کې به نو پوه شي ويوم ینا بهم وکمرت الله بدی توازکی پيقولون و اي بل ربل ذات ما ذا جبتم المرسلین تاسو څه جواب ورکړل په پیغمبرانو عام تعالمل امبا اوګډډ بشي پهبانندې خبرونه ګډډ ب شي په د لاله دغ د لایل خو خبرونه نو تش د اخباره هغهم ګډ شي یو مازن په د غرض په هم لا تتصاالونه نودي به تپوس نه شي کوله دی کول او بله به نهههڅوک چې تووب وسته په عامنه ایمانې راړه په عامله سالی عملیو کوی به دا چې به دغه سړی د کامیاب نه رب کوه یخلوکو معشه اویختار ار پ د کویسه جو غړي یختاره او غه کویسه جو غړي <coughs> یا یختارفیصله کوي په خپله خوخواه یختار په خپله خوخوا باندې فیصلی کوي د چا محتاج په فیصلو ک نهدي ما کاله لهم خیاه نشته ددي مخلوق لره اختیار د خدا توبه بانو ده چې ګینه هیڅ کس مې اختیار نشته نو الګیارا اختیار د خدای تو به سبحان الله پاک دی الله رب ال عزت وتعالى او جذب دی اما یشركون دا غينا چې دی الله سره شریکای ورب کالم ما توکن صدورهم ساره پویږي با چې سنی سینه دی دویولینو او با چې دی ښکار کوي او الله لا اله الا هو دغه الله یک د بندګای دی بہو الله او دغه الله نشته لایک د بندګای مگر د یوازی الله دی لهل حمد فی الاول والاخرا دی الله د پاره دی صفات د خو دی تو دنیا و اخرت کی ولہل حکم او د دی الله د پاره دا, پار دا فیصله او الهی ترجو نو دی الله تبتاسو واپس کول شي اختیار د فیصله دی الله دی واپس باغ لزای قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار عليكم الليل سرمدا الى يوم دا دلیلی حاصل ذکر گئی به اثبات توحید د الله چې قدرت په عالم کې پارسز الله دی قل دو ارايتم خبر را کئ ان جعل الله عليكم الليل کو غور د الله پتا سو سرمدن هميشه اله يوم القيامه د ورځې د قیامت پوری من اله غیر الله څوک د کار جوړون کې سواده الله نه یا ییکمې ز چې راړی تاسو ده الله ز در بهې همې ششپکم ررض نه راځي نو داې سووکې مور د سرشته چې د شپ خمکې وړه را ولی خپله تسمون نو آیا تاسو الله کتاب د الله تو کې دکنوي پلته و اراې تم خبر را کوي ان جاال الله والکو نهاره قو گردد ای الله پتا سبحان و عز سرمدن همیشه اله یوم القیامت در رزید قیامت پوری من من الہون غیر الله سوک دے کار سات سوا د الله نا یبل حاصل مانای داسرو زی من الہون غیر الله سوک دے ذمہ وارد شپی یاذیکم بلیلن چراولتا تاسو شپ تسکونون فی چرا مو کای پاوی کی افلا تبسرون ایا تاسو سوچ نه کوی وصه سوچ نه کوی ما انتم ما له من الخطائیں مخ خپل غلطی سوچ نه کوی چې د دومره لوی قدرت خاوندم پر خودی دي او د بل بندګی کوی مخ خپل دی غلطی تلخ شوچکینو امر رحمتي او د مهربانه د الله نه دا خبردا جالاکم اللیل و النهار چې ګر زولې زستاسو د پاره شپه او ورځو ورځ په ایدل پیډه کړینی صد پاره ل تتسکوونه چَارَ چاه موقعی په دشبپ فَضْلِهِ ولی تب او چې اولهټی فضلله الله دوورځ والله الله کوم تشونه او د دپاره چې شکره دا کو د الله یو میونونهدي به کمه چېدي طب اللهواازو کې په یوقولونه اوعب ای الله نه شکهله نه چرته دی زما شکانان کو تمم تظمونونه چې تاسوګمان دي هغې به کم دی کديله جو پرکول شي وان ذا انا من كل شيء امه شهيدا راو بابا سمنګا ده هر یو امه نو یو غوا تا كنا او بو يمنګا هاتو برهانكم راو لای دلیل خپل طالبون ادیب واشي ان الحق لله چ توحید ثابت دی الله لرا هغه ټیم کې بہته پته لګین چې توحید یقینی خبره چې ثابتو هم غلطه کړو سره می صدا یا فاری مون پووب شیدای ان الحق لله چه حق د خو دې توپ یكی आवाज د الله رب ال عزتو دا نور موږاسو سره شریکان ګرځولیو وسلانو ما كانوا يفترون رغب شیدای نه هغه چې د کم دروغ ان قارون کان من قوم د تخویف دنیاوی نمونه ذکر کین تعلق د نمبر 25 سره دی اوی کی ویلو جوما اوتیتم منشئ فمتاع الحیات الدنیا وزینتها تاسو هر جې سې د دن دنیا څخه د دنیا سامان دي سبب بدن پاتی بیره په اړه یو مثال وګورئ ان قارون کان من دا قوم موسی مشک قارونو د قوم د موسی علی نه دا د موسی علیه السلام رشتہ دار وې د موسی علیه السلام د ترس وی لګیدا و اِذ موسیٰ علیہ السلام د پلار نومو عمران ابن قاہص کارون کاروند پلار نومو یسهر ابن قاہص مطلب سو د موسی علیہ السلام د ترځیو سه پلارې جدا دي نکته لوړ یو دي نو د موسی علیہ السلام دارو و فصدق علیهم ظلم یو کو په دی باندې و اعطینا منل کنوز و رکلیو د لارمغه خزانی ما غمرا ان مفاتیحه یقیناً هغه مالونه ده هغه خزاني ده لا تنو بالاصبع درنی دی په یو ډلا ولل قوت طاقتوالو اس قال له قومه لا تفرح کله چې وید ته قوم ده لوی مکوا ان الله لا يحب الفرحين الله مين نکید لوی ته تکبر کوم کو سرا وېدلله الله ذرا مال ورکړو چې داغه هغه خزاني به په اوخانوoverline شي و یو مضبوطی ډله به درنيدي مفاتيح جمع د مفتاح ده مفتاح چابيانو ته موي او خزانو ته موي بعض علماي دیدي چې تنا مراد خزاني دي شه ده خزاني دوم راوي چې هغه به ګرځول شي په لوی ډله په ذریعہ باندې او باقي بم درنيدي او بعض علماي چې هغه خو خود دی ریوي بلکه دا غي چابيانې دوروي چاغه به یو لوی ډلې یو لوی جماعت بوچاتوري خو به هرحال اشاره د کثرت د مالونو د دنیا دا غتا او خلکو او تنسیاتو کې تکبر مکه واپ داغي اول لټا فیما باغس کی اتاک اللهو چې درکله تعالی الله اذر الاخرتا کورسنې اني دنیا ته دلته درکړه دنه په دی اخرت طلب کا ولا تنسن نصیب کمنه دنیا مهره خپل حصہ د دنیا نه انه د دنیا دparam سن اسه تلن لگاوا خوراک شو ساکشو کپڑا شو په اخرت pkg مهرا او یا مطلب دا ولاتن سن نصیبک من د دنیا مهرا بل برخد د دنیا نا برخد اخرت چې دی دنیا کې تا اخرت غټل شو د اخرت ایصبو کې جوړول شي نا مهرا وا وا احسن نیکی کو د مخلوق سره کما احسن الله الیک څنګه چې الله احسان کوي تاسو سره یا واحسنتنی کی کا نيګه څه مطلب دا الله توحید ومنه داغه پونو ورکړه کا څنګه چې الله د سره احسان کړه دي چې مال دولت درکړه وي ولا تبغی الفساد فی الارض ملړه فساد, فساد پزمکه کې ان الله لا یحب المفسدين الله مين نه کېد فسادیان سره کال نو دووی انما ؤتی ذو عال علمین دا مال خوراک لري شی د مال ربه سبب دی لم زما این دی ما سره دی دا هو ما سره زما هو دی ما تجارت کولې ده زه پوهېم پرې کېد الله حق دغه مې غاړې راغې دا الله خوبالو چې د اسمان نه راغورځېدلې قسم ډېر خلک دا وي دا خو مې په خپل مټو ګټلې دي دې کې دې چاس کار دې ما سره وي چې دا پرې کېد چې ابره ور کوم نو اولم یالم ايدين پويږي ان الله قد اهلكا الله هلاک کړی دې من قبلې مخې تدنا من القرون د امتو ننا هو اشد منو قوها چې هغه سختو تدنا پتاقات کې فا فأكثر...